Kapitola 8. A když vstupoval z hory, šli za ním zástupové mnozí. A aj malomocný přišet, klaněl se jemu pane, Pane, kdybys jen chtěl, můžeš neočistit. I vstáh Ježíš ruku, dotkl se ho škáz. Ty, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho. Idí jemu Ježíš, Vyziš, aby žádnému nepravil ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar ten, kterýž přikázal Mojžíš na svědectví jim. A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník pro seho a říká, pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě. Jdi jemu Ježíš, já přijdu a uzdravím ho. A odpovídaje setník řekl, pane, nejsem hoden, abys šel pod střechu mou, ale tolikor si slovo a uzdraven bude služebník můj. Nebo i já jsem člověk pod mocí, je pod sebou žoldnéře a dímli tomuto idi, tedy jde, a jinému přijď a přijde, a služebníku svému učiní toto a učiní. To uslyšev Ježíš podíval se a jdoucím za sebou řekl, Amen, pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl. Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od západu a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jakobem v království nebeském. Ale synové království vyvržení budou do temnotí zevnitřních. Tam ti bude pláč a skřípění zubu. Řekl Ježíš setníkovi, když a jak jsi uvěřil, staň se tobě. Ji uzdraven je služebník jeho v tu hodinu. A přišel Ježíš do domu Petrova, uzděl své jeho a naleží a má zimnici. I dotkl se ruky její a přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim. A když byl večer, přivedli k němu mnohé, kteříž dňábelství měli, a on vymítal duchy slovem, a všecky, kteříž se zleměli, uzdravil. Aby se naplnilo povědění skrze Jíze proroka Škoucího, On vzal na se mdloby naše a neduhy nesl. Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplavití se na druhou stranu. A přistoupiv jeden zákonník řekl jemu, mistře, půjdu za tebou, školy půjdeš. Jdi mu Ježíš. Víš, doupata mají a ptactvo nebeské hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu, pane, dopust mi prvé odejítí a pochovatí otce mého. Ale Ježíš řekl jemu, pojď za mnou a nech ať mrtví pochovávají mrtvé své. A když vstoupil na loď, vstoupili za nimi učeníci jeho. A aj bouře veliká stala se na moři, takže vlny přikrývali lodi. On pak spal. A vše učeníci jeho zbudili jejich škouce pane, zachovej nás, hineme. Dí jim, Ježíš, proč se bojíte o malé víry, tedy vstav přimluvil větru a moři, i stalo se utišení veliké. Lidé pak divili se škouce, která je z tento, že ho i větrové i moře poslouchají. A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Kadarenský, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobů vyšli, ukrutní náramně, takže žádný nemohl tou cestou chodit. A aj volali zkouce, co je nám po tobě Ježíši, synu boží. Přišel jsi sem před časem trápit i nás? A bylo opodál od nich stádo veliké vepřů, pasoucích se. Jáblové pak prosili ho, škůdce, jestliže nás vymítáš, dopustíš nám píti do toho stáda vepřů? I řekl jim, jděte. A oni vyšetče vešli do stáda těch vepřů. A aj hnalo se prudce všecko stá do těch vepřů z vrchu dolů do moře i stonuli ve vodách. Pastýři pak utekli a přišetče do města vypravovali to všecko i o těch dňábelnících. A aj všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi a uzře všeho prosili, aby šel skončin jejich.